vorbă dulce. Odată, nu de mult, cuvânt împărat de care ați mai auzit voi, a dat de veste în toată împărăția sa că făgăduiește jumătate din împărăție a celui voinic care va dovedi prin faptele sale că este demn să o ia de soție pe fica sa, Alexandra. Trebuie să știți copii că fica lui cuvânt împărat nu avea pereche în toată împărăția pentru frumusețea setea și în celepeciunea ei. Și ce trebuia să treacă voinicul, oh, oh, oh. trebuia să omoare brunzmeul, no. trebuia să să se lupte cu o no, Nu, Voinicul trebuia să fie îndrăzneț, ah. viteaz, dar mai presus de orice Trebuia să vorbească frumos. Cum să vorbească frumos? Eu, eu p Already nu înțeleg. Păi vedeți voi, copii, în țara cuvintelor erau și si cuvinte urâte și si cuvinte frumoase. Vă dați seama că alesul fiicei împăratului trebuia să facă parte din familia cuvintelor frumoase. În <preferencesounding and> familia <friendships> <acquiring Hermes> hmm. <riverna> lui vorbărea, așa se chema familia acelor cuvinte, fu auzită vestea răspândită de la curtea împărătească. Vorbărea tatăl avea un fiu, pe nume Tândălici. Da, da, da, nu râdeți copii, Tândălici îi chema, dar putea fi porefit tot atât de bine și nătângină sau chiar și lăcomilă. Bănuiți de ce copii eu, știu, era cam prost, era cam lenește, era cam am lacă. Întocumai avea din toate câte puțin și pe deasupra era și rău.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 cum cași gura, cum spui o prostie sau o vorbă păcită? Hai, lasă, tată, lasă, că nu degeaba degeamă vorbărea. Că strâși cu o cală să punem noi mâna pe împărăția, pe urmă, li și pe cuvânt împărat și pe fica Ai? lui, pe e. E. <laughs> da, delici, da, da, La vreapă pe groazaviță. Delici, dar răutăți, văd că se merge mintea. E. După ce am ascultat vestea solului împăratului, m-am amestecat în mulțimea cuvinturilor și am aflat că feciorul care se va primul domniței. Va a fi vorba dulce. Vă da. Tată! Poți da, da, da. să-i voinic. E, e frumos archit și ce vorba dulce e? are. Nu ce voi voinic cu vorba dulce. Păi, și când-o dau una, păi spune E nu altar <laughs> da. nu, nu. Uite, uite, întreabă și m-a dat cuvintele din familia noastră, că tot îl cunosc. <laughs> nu, nu, nu cred că pot să mă măsor cu el. Eh, cuvintelor... E, cuvintelor... Da, da, v-am chemat să-i spuneți tatii, ce știți voi de voini cu vorbă dulce? Ea, păi, e mândru el voi chit voinic. Ochii lui sunt albaștri. ca seminul cerului. Părul lui e cald în caspicul grâului. Graiul lui e cald, frumos, ca lumina soarelui bun la inimă și viteaz! Da? Pe no. unde trece, aduce bucurie și veselie. Mm. Și când zâmbește, alungă lacrimile și tristețea acelor mm. rângiuri. Când cântă, stau păsările în loc și-l ascultă. Oh, oh. ah. Și curând, curând, trebuie să sosească pe aici, să se înfățișeze domnicii. Ei, ei, ei, ei, asta asta -i. e. trebuie să nu ajungă până aici. Că dacă ajunge tu nu te poți întrece cu el. Haide, haide, e. haide, ia cei mai iuți și să ieșim în cale. Brrrrrr, mă Ce? Nu fie la voinicul pe care îl căutăm, brrrr! El este. După cum l-au descris cuvintele, sunt sigur, el este. Să nu ce o vorbă. Mă-l ajut mai pe să-i vorbesc, Când dau sechiui, chiui, vine pe mine cu frânghia descolăcită și mă ajut să-l legăm de copa bună la din luminiști Mă de genimile de ha-hă. ce! Nu cumva ești vorbe dulce." Hei, chiar așa eu sunt. Dar de unde mă știi?" Păi, ce amers vezi, dacă de grozav. Da, a -a, auzi, ia scult aici. Dacă ești atât de bun pe cât se spune, n-ai vrea să nu împli și mie ulciorul colo la izvor? Eu mi scam cam bătrân și nu pot cobori ușor de pe spinarea calului." A, cum de nu? Mă cam grăbesc așa. eu, dar nu-i mare lucru să se <laughs> pentru dumneavoastră câteva clipe. Așa, așa. Ia ca bine îndată." <laughs> Au, așa, luă-te-o pumne! Au, uite-o! Vine! Vine, bravă, tătării! Bravo. Bravo. bravo. Odată, în fărșitul, iziteci și curajos! Bravo. Asta numești matac Atacul din pe la spate! Lață vorba, lață vorba! Orte-am legat, nu, ori dup, nu, altceva! Aici ai să pozeze, aici ai să avea grijă, a a a a. A a Și pe tână meu și pe bunul meu a încercat să-i piardă unii ca voi. E. Dar după cum vedeți, neamul nostru al vorbelor frumoase n-a pierit. Băi să n-ai cum să nu, măi, Doar colbior să te mai viziteze. La ai gata. Ai la cuvânt de să ne dea jumătate din împărăție. dai ce l-am văzut și l-am auzit pe vorbă dulce, înțeleg că așa cum te poșt tu nu poți să i faci domiții, pentru să ne facem drum pe la viziitoarele familiei să te schimbă nițeluș. Sigur. Merge în tata, merge, merge... Di... Mă caută. Noi, mătușe, noi, vorbă rău și tântăliș. <laughs> haide <te schede>, deschide, <laughs> ne grăbim. <laughs> da, ce vă duce pe la mine? Ce răutate ați mai copt în mintea voastră! U uite, știi, în răutate nu te întrece nimeni, <laughs> mama băhâdă. Mai bine ajută-ți strănepotul ăsta, adică pe film. Uite, fierbe acolo niște ierburi de cele brăjite. Și preschimbă-l pe tândărici într-un feciul țipeși care se știe să vorbească frumos. <grijă> oh, oh, oh, oh, <grijă> ai înțeles? Ai <grijă> înțeles, da? În <grijă> crea e spravă, ce, Că nu te stădea așa cu n -o, o babă, ui, ui, <grijă> Se cunoaște că ești din familia vorbelor urâte de la o postă. U, u, Uite, u, nu, nu uita, auși, <grijă> să pară înțelept <grijă> da. și să vorbească frumos. Asta e principalul. <grijă> că mai ai înțeles, <grijă> <grijă> Da. Mai așa, mai stai, stai, stai, stai, stai. Ia, mă, încet, încet, da. Stai, stai, stai, mi-am adus aminte. Aha, aha, uite uite colo, la rada aceea veche, ei. am o haină fermecată. Ce mm. timp ești îmbrăcat cu ea, par chipeș, chipeș o am fățișare. Iar ei, vorba astea dulce ei, Ce mai e dulce când e dulce? Ce mai știți, babă? Hai, dă-mi-o repede, pune o să o punem. Uite uite, uite, uite, uite, asta este. Parcă-i rău. Ba că de seamă, când ai scos haina de pe tine, te arăți iarăși, asa cum ești tot. Hai, de o dată, data de o de data de data de data de data de data de data de data de data de data de data de data de data să Și s-au dus cei doi liniștiți că de voinicul vorbă dulce au scăpat. Bucuroși că vor putea să o păcălească pe domnița Alexandra prin prefăcătoria cu haina. ce s-a întâmplat, Se parte? aflase în împărăție că în dimineața aceea trebuia să sosească voinicul vorbă dulce și toate cuvintele se strânseseră să rântâmpine. Domnița Roxandra și cuvânt împărat se trezise dis de dimineață, se îmbrăcase în haină de sărbătoare și l dau și ei pe voinicul cărele smerse se vestea în toată lumea. Și i-am văzut, nici lare pe un câmp și ai nenumit crispis când l-a mângâiat. E, ia uite ce minune face tot cravejitorii. Niș mai crede că voinicul ăsta chipe și este tândălice al meu. <grijă> Să trăiești mult țar în măria ta și slăvită să fie împărăția cuvintelor! Doblița Alexandra, mă închin în fața frumuseții și înțelepciunii ta. Ce frumos venit binevenit, voinice! Frumoasă este vorba și înfățișarea ta și mare îmi este bucuria că o să pot să-mi țin făgăduiala. Stai, tată, ceva <gătă> îmi spune că nu acesta este voinicul vorbă dulce. Frumoasă este vorba și înfățișarea, dar ochii lui nu privesc de și drept. Trebuie să-l punem la încercare. Cum vrei tu, fata mea. Voinice, Domnul. obiceiul este, ca orice vitez să-mi împlinească o dorință. Eu aș vrea să-mi aduce în dar o rămurică din alunul care crește la marginea împărăției, în locul unde se întâlnesc trei zvoare. Ruptă de un voinic, rămurica de alun cântă. Domnice, Sandra, în dată pornesc alunul! Ce crezi că a făcut domnița? Ei, ce -a, ce -a, făcut? Ce -a, făcut? a mers în grădină, ce? a rupt dintr-un copăcel pe care îl știa, nu mai ia o frunzuliță, a ținut-o în palmă și a spus: Frunza mea micuță, fă-mă o vrăbiuță, să mă aduc în zbor după acest fecior, să-l văd cum pășește, să aud cum vorbește. Și domnița Roxandra, S-a transformat într-o vrăbiuță și și-a luat în grabă zborul pornind pe urme lui tândărbini. <gri> e, da, să vă spun ce s-a întâmplat între timp și cu voinicul vorbă dulce. Văzând că nu echip să scapi din legăturile în care fusese perecat, voinicul vorbă dulce a început să cântecă ce altceva putea face. Cântecul voinicului a strâns toate păsările pădurii, care ciripeau și zburau în prejurul lui. Păsările, dragi, zburați și cântați fericite în libertate, iar mâinile mele sunt legate. Dragile mele zburătoare, ajutați-mă să-mi desleg mâinile din strânsoarea pringhiei. Cu diarele și cu ciocurile, desfaceți nodurile și slăboziți-mi mâinile. Așa. Așa, încă puțin și-am scăpat din strânsoarea ei. Acum sunt liberi. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și vă las sub bine! Merg spre Împărăția Cuvintelor! Un copii, să vedem ce-a făcut mai departe tândălici Ce-a făcut, ce -a făcut <laughs> tândălici a mers și a mers și vrăbiuța a zburat tot pe lângă el Pe la prânz când soarele era sus și se făcuse cald <laughs> Ce credeți că-i trece lui tândălici prin minte? Că de <laughs> mintea nu i-o schimbase haina vrăjitoare <laughs> oh, oh, Lungă cală mai fi oare până la cele trei zoare. U, și ce cal s-a făcut? E, am să-mi scot haina că doar nu mă vede nimeni. Stii, și a scos haina fermecat. Eu uh, uh, uh. uh, uh, să mă trimit pe mine sclipul aia de cum îmi zice de doamniță. Păi, să-i aduc eu o unica de, de ce? Păi, dacă nu era vorba de jumătate din împărăție, o îi spunea vreo două vorbe de la de familia noastră de să mă ține aminte. Eh, flăcăule, am ghicit eu că nu ești băniu cu vorbă dulcea. Eu <gătă> te să-i întrebă pe țăranii aia. Ia unde, așa, o mai fi mult până la cele trei zboare. Bă, bă, Ia iau, de iau, bă, până la trei zboare mai e mult. Eh, dar urât mai vorbești, flăcăule. Uite-te, na, Eu te acum. Mai atunci, descurcă de singur. Adevărat este că omul după vorbă se cunoaște. Acum sunt sigur că nu ești tu cu vorbă dulce. Uch, ea-ți are să nu s Ăla de acolo pare că are avea un urcior cu apă. Moșneacul, auzi, iată de în pahară, adică lasă, dă numai urciorul, că mi o sete de nu mai pot. Ia vină-o cu el. Bucuros, trache, bucuros, numai că nu prea mai are apă. Dă da, uite, la doi pași de aici este un izvor cu apă, iubi, pedem și ia. rece... Ia lasă, moșneacul, ia du-te tu, tu și s umpli uh, urciorul la izvor. Hai, du-te, du-te-le că mi că-mi sete. Bunicule, că vorbește tare urât Da, își va te vorbește Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da Omul după vorbă, dar și după faptul te cunoaște Nu ești voinic cu vorbă dulce Am mai mers tândăliși și mai mers Și a ajuns la cele trei izvoare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 Să-și domniță, aici, în asta mea, se află rămurica de alun. Mai întâi se cuvine să-ți dau un dar această haină cu sută cu fier de aur și argint, pe care trebuie să o îmbrace voinicul ce a ajuns până la cele trei zboare. O minunată haină! Îmi dat-o și tândălici aruncă repede de pe el haina fermecată și se îmbrăcă cu haina dăruită de domnița Alexandra. E, e, e, vă închipuiți copii ce s-a întâmplat? Fără haina fermecată, tândălici își dădea arama pe față. Uu, ce frumos! Uu, ia ce băinice, băinice, băinice. Acum băinice! Se cade să-mi dai rămurica de-alun care cântă. acum domniță! Ia colea-n trei stii! ia, i -a, i -a. ia O rămurică uscată! S-a uscat! S-a uscat! am cântat, zău cântam eu! Este adevărat, numai că am uitat să-ți spun de la început că rămurica se usucă în mâna acelui care vorbește urât atunci când nu-l aude nimeni. Și se poartă cum nu se cade atunci când nu-l vede nimeni. <fie> <fie> Între timp, voinicul vorbă dulce se îndreptă spre curtea lui Cuvânt în palat.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 Mulțumesc, nici că de mare ajutor mi-ai fost. Oh. Uite, uite uite aici, în ulcior, mai este puțin apă. Ia de vrea să te puțin. Da, Mulțumesc, bunic, da. Dacă mai este puțină apă, păstrează o pentru dumneata și pentru nepoții. Nu, bea, nici că eu mă duci acolo, la izvor, și o umple din nou ulciorul. E, dacă este un izvor pe aproape, atunci mă duc eu să umplu ulciorul, că sunt mai tânăr. Ia, ia de bine. Și voinicul, vorbă dulce, a fost înapoi cu plin cât ai bate din palme. Ia, ia ca <gântu -i> Acum rămâneți cu bine! Merză-ne toți,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 Ia uitați-vă, rămurica de alune fermești! Vă rămurica! Cândă rămurica, rămurica! Tu ești boinicul vorbă dulce! Nimeni altul nu putea să facă rămurica să cânte! Fii binevenit, boinice! Tu...